rahli sadri wa li amri wa ahlul lisani yafqahu qauli allahumma subhanaka illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahi lal alim baynana wa bayna wa anta khairul fatihin am alhamdulillah kita bertemu pada malam ini dengan keizinan daripada allah subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menyambung pengajian daripada kitab pengajian Al-Jawhar Al-Mauhub. Dan uh, pada malam ini kita menyambung perbahasan pada fasal ataupun bab yang ke-13 pada membicarakan Fadilatisawum. Membicarakan tentang kelebihan Ramadan. Dan uh, pada malam ini kita merujuk kepada muka surat 71 pada perbicaraan Mawa'izzatun, Mawa'izzah. Berkata Musannef, Rahimahullahu ta'ala ma'wa'izatun. Artinya peringatan. Ini suatu pengajaran. Dan aktibar kata hukamak. Bermula hikmah pada hari raya itu mengingatkan hamba bagi akhirat. Ha, jadi itu diantara perkara yang perlu kita hayati. Artinya menyambut kedatangan Idul Fitri itu seharusnya mengingatkan setiap manusia itu kepada hari akhirat. Dan ada baginya bandingan pada hari kiamat. Maka tak kalah lalu Ramadan... Dan datang syawal, banga ikat, maka ingatkan olehmu akan bahawasanya. Apabila mati seorang, telah lalulah dunianya dan datang akhiratnya. Ha, jadi itu yang perlu diambil sebagai suatu peringatan. Jadi berakhirnya Ramadan, datang syawal kita kepada akhirat. Berakhirnya dunia, datangnya kiamat. Berakhirnya kehidupan dunia, bermulanya kehidupan akhirat. Ya, Ramadan, kita bersusah bersungguh-sungguh mengisi Hari-hari ya, Ramadan dengan melakukan amal-amal yang saleh Dan kemudian syawal disambut dengan penuh kegirangan. Penuh kegembiraan. Allah Ta'ala menjanjikan pembebasan daripada api neraka. Ya, Allah Ta'ala, kita kata, membersihkan mereka daripada dosa. Bahkan Edil Fitri pula merupakan hari kembalinya manusia kepada fitrah asal kejadiannya. Jadi itulah. Ha, kata ma'u'izah, kata hukama mengingatkan kita kepada hidup dunia dan akhirat. Ha, berlalunya Ramadan datangnya syawal seolah-olah meninggalkan dunia menuju akhirat ha, sebab Ramadan ni bulan beribadah kita bersungguh-sungguh umpama dunialah ha, jadi orang yang bersungguh-sungguh mengisi Ramadannya dengan ibadat beruntung pada hari akhirat orang yang bersungguh-sungguh berusaha Maaf mengisi kehidupan dunia dengan ibadat beruntung pada hari akhirat orang yang mengisi ramadannya dengan ibadat maka orang inilah yang mendapat kemenangan pada idul fitri jadi itu gambaran ya, yang cuba difahamkan oleh para hukama. Dan apabila melihat bulan syawal <coughs> menangis tengah manusia sebab lalu ramadhan. Ha, ini orang-orang saleh. Jadi mereka itu menangisi pemergian ramadhan. Ha, bulan yang telah kelihatan lalu yang penuh dengan berbagai kelebihan. Ha, kenapa ditangisi? Sebab bulan ini tidak akan datang semula. Melainkan selepas satu tahun perjalanan hidup. Ha, jadi kita tak tahulah, tak ada jaminan yang kita boleh bertemu dengan ramadhan yang akan datang. Maka dengan sebab itulah ramai di kalangan orang-orang saleh. Menangisi berlalunya bulan Ramadhan Dan luput kelebihannya Itu yang ditangisi Hilangnya Ramadhan, berakhirnya Ramadhan Artinya berakhirlah kelebihannya Jadi apa yang Allah janjikan Rasulullah SAW janjikan di dalam bulan Ramadhan Tidak akan dapat diperolehi di dalam bulan-bulan yang lain artinya berakhir Ramadan berarti berakhir jugalah kelebihan di dalamnya jadi ganjaran pahala berlipat kali ganda takkan kita perolehi dalam bulan lain ah ha, begitu jugalah yang kita bincangkan dulu datangnya lailatul qadar ah ha, bagaimana beribadat pada malamnya umpama beribadat lebih hampir daripada ah ha, kita kata hampir seribu tahun ya, maaf seribu bulan ya, maka ini kelebihan yang tidak akan datang lagi pada bulan-bulan yang yang lain dan suka setengah manusia sebab tiada lagi penat Berlapar, ha, Itu orang-orang awam lah. Orang-orang ya, awam ni habis Ramadan, dia lah yang meloncat. Ha, dia lah yang gembira. Sebab apa dia meloncat ke kegembiraan? Sebab tidak ada lagi penat berlapar. Ha, boleh makan. Ini, ini orang awam sambut syawal tinggal Ramadan. Nah, itulah akhlaknya. Manakala bagi salihin, akhlak menyambut Ramadan, Meninggal Ramadhan, menyambut syawal ini berbeza Bagi orang-orang salat Meninggalkan Ramadhan, menyambut ramadhan satu kesedihan Menyambut syawal satu kesedihan ya? Kerana meninggalkan satu bulan yang cukup hebat Dan meninggalkan kelebihan-kelebihannya ha, Sebab apa? Saya kata tadilah Tidak ada jaminan kita boleh bertemu dengan Ramadhan yang akan datang Kemudian bagi orang-orang yang awam mereka meninggalkan Ramadhan dengan penuh kegembiraan. Ha, dia beza. Kita kesedihan, dia gembira. Menyambut syawal dengan penuh kegembiraan kerana tidak perlu lagi penat berlapar. Ha, nampak tak payah susah lagi dah. Ha, jadi petang raya tu dia hore dah. Ha, boleh makan. Ha, Seronok lah. Ha, tak cerita malamnya lagi kan. Ha, yang dahulu pun tak buat maksiat, malam tu mula buat maksiat. Kadang-kadang ha? ha, tak tunggu malam, siangnya pun dah sikit-sikit dah. Cuba-cuba buat maksiat. Ya, gembira orang-orang awam ini meninggalkan Ramadan Kerana tidak perlu lagi penat berlapar dia cerita ni puasa orang awam lah ya, Kita dah bincang dulu kan orang awam ni puasa setakat tak makan tak minum saja ya, Puasa orang awam tu setakat tidak makan tidak minum Juga sekadar tidak melakukan perkara Yang membatalkan puasa Tak ada lebih itu saja Tapi bagi orang-orang khusus Orang khusus selalu khusus Dia cari kelebihan Bukan sekadar dia menahan diri Daripada lapar dan dahaga Dia mencari kelebihan apa kelebihan bulan ini? Apa kelebihan siangnya? Apa kelebihan malamnya? Apa kelebihan bersedekah? Apa kelebihan baca Quran? itu yang dicari? Tapi bagaimana orang-orang awam, maka dia sekadar menjaga diri daripada melakukan puasanya. Sebab itu bila habis saja Ramadan, mereka itu adalah orang-orang yang sangat gembira sebab tidak perlu lagi kata pengarang penat berlapak. Demikianlah orang mati. Setengahnya ketakutan dan duka cita dan setengahnya kesenangan dan kesukaan. Jadi perbandingan sama dengan akhirat juga dah. Ya, ada orang yang menangis di akhirat, ada orang yang gembira di akhirat. Bergantung kepada apa yang telah mereka lakukan di atas dunia. Jadi bagi orang-orang salih, ha, dia meninggalkan dunia ini, ha, maka dia menanti kegembiraan akhirat. Dia berusaha sungguh-sungguh beribadat Ramadan, Allah janjikan pahala pada syawal. Ya, Manakala bagi orang-orang awam, dia mengisi, meninggalkan Ramadan dengan penuh. Ha, kita kata apa? Tak mengisi Ramadan dengan beribadat, maka dia akan tidak dijanjikan maaf dengan apa-apa oleh Allah pada pada syawal. Nah, ini kita lihat. Nah, ya, itu kita lihat uh, tentang syawal ni. Syawal ni namanya pun shim waw alif lam syawalon. Syawal ni bahasa Arab ni syawal ni yang menaik. Nah, itu syawal. Ya, kalau bahasa Arab syawal ni kalau ekor kalau jengking tegak tu panggil syawal. Ya, Tiada menyenggah kalau belangkas tu naik tegak ekor ikan pari itu syawal. Jadi, syawal ni yang naik tegak. Ya, yang naik tegak tu namanya syawal. Setengah-setengah ya, ni kalau jalan tu ada bonggol, ada busut, ada bagi syawal. Syawal tu itu yang menaik. Ha, jadi kenapa bulan selepas Ramadan dinamakan syawal? Artinya kenaikan iman. Ya? Ha, Ramadan syawal. Syawal maksudnya meningkat, menaik, menegak. Ya? Jadi bulan syakit dengan makna bahasa syawal itu, kalimahnya. Maka sesuatu yang menaikkan dan melonjakkan iman. Sebab itu dia datang dengan nama syawal Ini ada fitri disambut pada bulan syawal Syawal makna kalimah syawal yang menaik, yang menegak ha, Itu syawal lah, yang meningkat, yang yang yang semuanya yang menambahkan kepada ketinggian ha, Itu syawal ya, Maka itulah ha, datang, maka sebab itu syawal artinya bulan meningkatkan keimanan ha, Sebab itu kita kata tadi, dia kata bau izahnya kita perhati dan buat perbandingan Ramadan dan Syawal umpama dunia dan akhirat meninggalkan Ramadan umpama meninggalkan dunia Syawal ibarat akhirat ya, orang yang mengisi Ramadan dengan ibadat beruntung pada Syawal orang yang mensiasikan Ramadan rugi pada Syawal itu macam dunia akhirat lah ya, maka ini yang difahamkan oleh pengarang kitab dan apabila mendengar akan badil atau bedil eh. apabila mendengar akan bedil atau suara buk ya, ataupun surabuk ...yakni bunyi yang ditiup pada hari raya. Ha, biasalah. Ya, biasakan setengah-setengah negara tu ...peristiharan raya itu dengan bedil. Boom! Meriam. Ha, negara Arab macam itulah, Tuan. Ya, Tuan-tuan sambut raya di negara Arab... Ha, ...dengarlah petang raya itu... ...boom! Meriam menembak 21 das. Ya, sambut Ramadan pun meriam juga. Bedil. Ya, ataupun dipakai ketuk beduklah. Ya, jadi itulah peristiharannya. Maka dia kata apa? Apabila mendengar akan bedil atau suara buk. Ia ini bunyinya yang ditiup pada hari raya mengingatkan menandakan masuknya hari raya. Maka ingatkan olehmu akan tiup sangkakala Israfil. Nampak ha, dia kait lagi dengan akhirat. Bila ditiup saja, saya kata bila mana dibunyikan saja bedil, ada tembak, ya. Yeah. Biasa saya kata tadi kalau negara Arab tu dipakai pengisytiharan raya, puasa pakai maghrib. Tiap daerah, ha, kita dengar nanti, maghrib boom Boom Ya 21 das ya, Kuat tuan-tuan Boom Kita tahu tu Raya lah besok ha, Dia tak ada Macam Malaysia ni kan Keluar penyimpan mohon Tak ada Tak ada Bukan macam Tuan-tuan kalau pergi Umrah musim ramadan punya, ya Pergi umrah ramadan, Sambut ramadan Di Madinah kan di Mekah Tuan-tuan tengok Petang ramadan Tengok meriam Di Madinah tu Boom Boom Sambung besok ramadan. Ya Kalau kita beraya di Mekah pun Suka juga Besok raya kan Sambut atau di Madinah pun Boom Boom Itu piscara besok raya Bagaimana ya, tak, tak ada macam kita kan? Keluar penyempat. Tak ada, tak ada itu. Nak sebut ini, gambaran. Maka apabila mendengar akan bedil atau suara buk, yakni bunyinya, yang ditiup pada hari raya, maka ingatkan oleh kamu, wahai yang hidup, akan tiupan sangkakala kala Israfil. Ha, menandakan bermulanya kiamat, selesainya Ramadan. Nampak? Ya, ha, Itu maksudnya kalau kita dalam bab bedil tadi lah. Tapi bila sebut saja tiupan sangkakala berakhirnya dunia, bermulanya akhirat. Nah ini pasang angka kala ya. Dan apabila engkau dengar akan seru kepada sembahyang, maka ingatkan olehmu akan seru hari kiamat. Ha, ya, bila orang seru saja untuk sembahyang raya tu, maka itulah seolah-olah seruan berhimpun pada hari kiamat. Jadi pengarang cuba kaitkan antara Ramadan Syawal ni dunia akhirat. Bila datang seruan menunaikan solat raya pada pagi hari raya gambarkan olehmu itulah seruan hadir di padang masyar pada hari kiamat. Nah ha, berhimpun datang Ya, ada yang pakai segar, ada yang pakai selekeh. Macam-macam ha, keadaan. Lah. Ha, tengok suasana orang ke masjid pagi raya kan. Ada yang baju Melayunya, Masya Allah. Ha, butang penuh. Macam-macam lah. Ada yang turun kenderaan. Ada yang berjalan kaki. Ya? Ada yang dipimpin. Ada yang bertongkat. Berbagai-bagai keadaan. Ada pakaian yang cantik. Ada yang selekeh. Ada yang menangis pagi raya. Macam itulah. Maka itulah kata pengarang gambaran perbandingan kehidupan manusia hadir di padang mahsyar pada hari kiamat nampak ah ha, besok di padang mahsyar pun yang hadir itu macam-macam rupa ada yang pakai elok ada yang telanjang ya, ada yang berjejak kenderaan ada yang merangkak ada yang gelak, ada yang menangis. Ha nah, begitulah gambaran ketika manusia hadir untuk menunaikan salat. pada pagi raya maka ingatkan olehmu akan seru hari kiamat. Nampaklah ya. itu orang, -orang tadi kan gambaran tu bayang Allah. itu suasananya. Nah, pergi ke masjid, pergi ke suau, nak salat raya tu macam-macam keadaan. Ya, ada yang turun kenderaan besar, ada yang turun motor, macam-macamlah. Itulah. Ya gambaran manusia hadir di pada mahsyar dengan berbagai-bagai keadaan. Berkata Israfil di atas batu sakrah. Baitul Maqdis. Hai segala tolong. Ha, hai segala tulang yang hancur-hancur. Ha, ini esoklah hari kiamat. Ha, bila mana ditiup saja sanggah kala. Yang pertama musnah alam. Ditiup pula sanggah kala yang kedua. Yang musnah tadi bangun balik. Maka bila habis tiupan sanggah kala yang pertama musnah alam. Maka Allah arah ke Israfil untuk meniup tiupan sanggah kala yang kedua. Ya, surah Yasin kan, وَنُفِيْخَوْ فِيْسُورٍ فَإِذَاهُ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Apabila ditiup segakala yang kedua, maka engkau akan dapati manusia bangkit daripada kuburnya, menuju kepada Allah dalam keadaan bertali arus. Nah, ya, maka ini suasananya, maka dikatakan, maka Israfil akan berdiri di atas batu sakrah. Baitul Makdis. Nah, batu sakrah ni, batu yang tergantung itu. Bagaimana batu ni nanti dia akan ada di, di pada masyarakat. Nah, ha, Itu batu tu yang Nabi loncat naik sampai di Miraj kan Itu ya, Baitul Maqdis, dia bagi Baitul Sakrah ya, Batu yang hari ni ha, pelik kan, tergantung, tanpa tiang Dan batu ni adalah salah satu batu-batu syurga Maka bila bumi ni hancur dengan tiupan senggakala yang kedua Maka Malaikat Israfil berdiri di atas batu ini di hari kiamat Ada tak cerita dunia ni, cerita akhirat dah Batu yang sama itulah Ya maka dia pun akan meniup tiupan segala yang kedua maka dia mengatakan hai segala tulang yang hancur-hancur dan hai segala kulit yang pecah-pecah hai segala bulu yang gugur ya diperkenankan oleh-Mu maka maka melantangkan atasnya melintang atas Tuhan yang rahmat seperti firmannya nya wa uridu ala rabbika safa dan dilentangkan akan mereka itu atas Tuhan engkau bersaf-saf. Maka itu suasananya lah. Ha, maka dicuba nak gambarkan. Begitulah suasana kita datang ke masjid surau pada pagi raya. Ya, datangnya berbondong-bondong macam-macam keadaan. Ya, yang pakai baju Melayu satu sud. Yang pakai baju Melayu kain plekat. Yang pakai baju Melayu seluar. Ha, baju Sultan Johor tu. Ha. Ya, kemudian ada pula yang pakai t-shirt. Ada pula yang baju baru. Ada pula yang baju lama. Ada yang datang seronok, ada yang datang menangis, ya? ada yang datang berkenderaan, ada yang datang berjalan. Ada yang datang berpimpin, bertongkat, macam-macam keadaan. Maka gambarkan oleh mu, itulah perjalanan manusia pada hari kiamat di padang masyar untuk dihisap oleh Allah SWT. Maka dia cuba bawa pergi situ. Ha? Sebab Ramadan ni ibarat dunia syawal. Bagus Ramadan, seronok syawal. Ya? Tak bagus Ramadan, sia-sialah syawal. Itu maksudnya. Ya, maka keadaan itu berlaku, maka diseru oleh Malaikat Israfil, selepas tiupan sengakala yang kedua, wahai tulang-tulang yang hancur, kulit-kulit yang pecah, bulu-bulu yang gugur, bangun. Ya, bangunlah kamu untuk menuju kepada Tuhanmu. Ha, maka firman Allah wa wa'uridu ala rabbika safa, maka mereka itu dibentangkan. Ya, maka berjalanlah mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan safa. Ha, Yauma izin, yasdurun nasu ashtatan Ni kata Allah dalam Al-Quran. Ya, pada hari itu kata Allah Ta'ala, Yasdurun nasu, Ayat apa? Yaumai izin. Pada hari itu kata Allah Ta'ala, Yasdurun nasu, Ashtatan liurau amalahum. Pada hari itu kata Allah Ta'ala, Engkau akan melihat bagaimana manusia itu bangkit kata Allah. Ashtatan, Berjalan kumpulan demi kumpulan. Liurau amalahum, Untuk dipertontonkan amal-amalnya waktu hidup atas dunia. Ya, maka kasih Allah kata wa uridu ala rabbika safa. Maka hari akhirat manusia itu dibentangkan di depan Tuhan, jalan semuanya dalam keadaan safa, bersaf saf Ini ashtatan itu. Ya, dan inilah gambaran. Nah, batullah macam kita datang raya, pagi raya tu ah, maka akan dilaungkan iqamah. Akhi musolla, as-salatul jami'ah rahimakumullah, sausufufakum. Nah, nampak masuk saf. Ah begitulah manusia. Ha berada di padang mahsyar dan bersusun-susun, bersaf-saf. Maka itulah gambaran yang boleh kita kaitkan syawal dan hari kiamat. Ini gambaran kan? Maka tiuk sangka kalah itu ibaratnya muazzin lah. Ya, yang menyuruh kepada salat. As-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah. Rahimahkumullah. Ini macam israfil lah. Ha, kita pun datanglah takut ketinggalan kan. Berlari-lari. Yang baru turun kereta itu berlari-lari. mendengar yeah? saja laungan ikamah pada pagi kaya tu As-salatul jami'ah. Jama'ah yang baru nak keluar rumah itu. Lita purang. Macam itulah masyarakat. Ya? Terlari-lari. Terkejar-kejar. Yang dah datang awal tu Yang berkena berjalan. Lah. Nak sampai ke mana itu? Untuk ala rabbiq. Untuk menuju kepada Tuhannya Ini suasana lah. Ha? Jadi cuba nak kaitkan. Syawal ini jangan disambut macam tu saja. Tapi kaitkan syawal dan akhirat. Dan apabila keluar manusia kepada tempat sembahyang, pergi saja keluar ke masjid, maka ingatkan olehmu akan keluar manusia daripada kubur. Ha, mana keluar daripada tempat sembahyang, nanti keluar habis salat, habis kutubah raya, keluar kan? Ya Kita nak tunailah, nak ziarahkan, nak ziarah kubur, nak jumpa, nak bertahniah antara satu dengan lain, maka bayangkan olehmu kata pengarang, ya, bagaimana keadaan itu, bila manusia keluar kepada sembahyang, itu kepada setengahnya, ha, daripada ha, maka gambarkan maaf. Ya, Keluar manusia kepada tempat sembahyang, maka ingatkan olehmu, akan keluar manusia daripada kubur seperti belalang yang bertaburan. Ini. Ya, kan pagi gaya tu dah lepas sembahyang, dengar kutubah, keluar lah. Ha, keluar tu, boom, bertebaran. Ya, ibarat apa? Ibarat belalang yang bertaburan. Ini suasana macam pada masyarakat. Ha, dan apa melihat? Kamu akan manusia keluar kepada sembahyang itu, setengahnya berjalan dan setengahnya berkendaraan. Maka ingatkan olehmu akan berjalan kepada maukif, ya, kepada tempat. Demikian juga setengahnya berkenderaan dan ya, setengahnya berjalan dan setengahnya mengesak-esak ya, atas sekira-kira amal mereka itu. Ha, ini datang tempat semayak lah, makcik tadi saya kata. Ya, ada datang naik kereta, datang jalan kaki, datang menangis, baju baru, baju lama. Macam-macam ya, keadaan manusia kan? Ha, tak boleh tengok asuk pagi raya. Macam-macam hal. Ya, tengok kat luar kan? Ha, Entah-entah macam-macam lah. Macam-macam ya, pakaian, macam-macam warna pakaian, macam-macam ya, corak pakaian, macam-macam orang. Berhimpun nak semaya raya. Maka itulah ibarat perhimpunan manusia di Padang Masya dengan latar belakang, kenderaan, pakaian, keadaan berjalan yang berbeza menurut amal mereka. Jadi tak nasib ya, Ada orang atas dunia ni tak ada kenderaan, di akhirat ada kenderaan. Ada orang atas dunia ni ada kenderaan, ada driver di akhirat berjalan kaki. Macam-macam ya, lah. Ya, bergantung kepada amalan mereka masing-masing. Ya. Dan apabila sampai manusia kepada tempat semayang, di masjid lah. Ataupun di padang, main raya ya. Dan adalah setengahnya kain baru dan setengahnya kain buruk. Ha, Ini pakaian lah. Yang kata tadi kan. Dan setengahnya putih mukanya dan setengahnya hitam mukanya. Macam-macam wajah. Dan setengahnya di dalam naung dan setengahnya di dalam panas. Ha, ada yang sempat masuk masjid, Okeylah Yang dekat luar tu, yang kita bentang tika je. Ha. Ya, suruh kami kan. Yang lambat tu bentang tika, semangat bawah panas lah. Ya, ada yang sempat masuk dalam Suara tuan-tuan dia Hati sejuk <laughs> Ada yang tak ada tempat ekon Duduk kat luar Tapi berkipas Mujur lagi Ada bumbung Yang datang lambat lagi tu nasihat tak baik ha, Kat luar sana lah Pandang tempat letak kereta kan Panas lah Nampak ya Inilah gambaran ya, Manusia di pandang masyar Kata pengarang Ada yang dinaungi dengan payung Ada yang dibiar terdedah Kepada matahari Yang sejengkal di atas kepala Ada antara mereka itu Yang tenggelam dalam peluh mereka sendiri Macam-macam hal Ya, maka ada yang memakai kain baru, ada memakai kain buruk ya, Ada yang putih mukanya dan sebahagian hitam Wajahnya inilah macam-macam keadaan ya, Lepas itu Nabi duduk cerita kepada Aisyah Macam-macam hal manusia di pada masyarakat Sebab Nabi ada antara mereka itu ariyaton ya, Dalam keadaan tak ada baju, telanjang bulat ya, Macam-macam keadaan lah Lalu kata Aisyah Ya Rasulullah Adakah waktu itu manusia sempat tengok keadaan orang lain? Maafkan hadis ya. Sempat tak intai-intai, jeling-jeling Pukul ya? sebelah kita tu tak pakai baju dia Sempat ke jeling lah ha, Macam tu lah Atau depan kita tu tak ada pakaian Sempat ke kita jeling Ya, ha, Kata Nabi Tidak Masing-masing waktu itu sibuk memikirkan urusan mereka Masing-masing ha, Tak ada masa lah Ya, Nak berjalan muka ke bawah kaki ke atas Apa saya peduli Saya fikir nasib saya je ya? Awak nak berjalan berlari Saya peduli, peduli saya saja dan ketika itu, setiap manusia mengucap kata perkataan nafsi, nafsi, nafsi, nafsi. Ya, diri aku, diri aku, diri aku, diri aku. Engkau punya pasal. Ya, itu suasana. Tapi atas dunia, rata kaya sempat juga jelingan. Nah, ini cerita akhirat tak sempat. Ya, macam dia di hadapan Allah, di badan masyarakat. keadaan yang berbagai. Tapi tidak ada seorang pun dapat melihat hal ehwal keadaan orang lain. Sebab masing-masing kata-masing sibuk memikirkan tentang nasib diri masing-masing. Nah, dia pun tak tahu apa nasib dia. Ya, maka itulah gambarannya, mereka datang ke tempat salat, ada yang di bawah naungan, ada di dalam panas matahari. Maka ingatkan olehmu akan padang masyarakat. Nah, tengoklah besok di situlah. Di ya, padang masyarakat itu macam-macam hal. Ada yang dinaungi dengan naungan arash. Sabah atun yuzilluhumullahu fizzillihi yaumala zillah ila zilluh. Hadis Bukhari Muslim kan ada tujuh golongan manusia. Ya Allah naungi mereka itu di padang masyarakat dengan naungan arash. La dhilla illa dhilla. Tidak ada naungan lain ketika itu Melainkan naungan Tuhan saja ya? Matahari pula sejengkal atas kepala Ini bukan matahari ada sekarang ni ya? Kadang manusia macam-macam Ada yang tenggelam dalam batas peluh mereka sendiri ha, Sebab peluh ni kata hadis Dia bergantung dosa Banyak dosa, banyak peluh lah. Sebab ketakutan yang melampau lah. Maka dosa sikit, dosa sikit lah Ada orang tu yang lemas dengan peluh dia Banyak sangat lah Orang tanya saya, dia kata Habis tak melimpah ke orang sebelah ha perlu banyak dah kita tenggelam tak kurang sebelah tak tenggelam jangan kita juga tak masing-masing dengan balasan dan nasib habuan. masing-masing tak -masing. nah, cerita kau oranglah ya peluh tu kamu saya tak peluh contoh saya peluh dia tak peluh masing-masing ya maka ini berlaku di akhirat Allah mengatakan tujuh golongan yang mendapat naungan arasy Allah la dzilla tidak ada naungan lain pada ketika kita melainkan naungan Allah subhanahu wa taala banyaklah tujuh kan ya, daripada imam yang adil pemerintah yang adil sampailah nah, ya akhirnya Ha, kepada apa? Kepada orang ha, yang bersediaan tidak ada yang mengetahui Yang sedekah yang diberikan Ataupun akhir sekali cerita seorang laki yang bangun malam bersalah, insaf ya, Sehingga mengalirkan air mata Ini ada tujuh golongan kan ha, Maka ini orang-orang yang mendapat naungan arash Allah pada hari kiamat Dan bersalah-sela, bersalah-salahan <coughs> hal manusia padanya Macam-macam keadaan Setengahnya putih mukanya, setengahnya hitam mukanya Dan setengahnya di bawah naungan arash Dan setengah di dalam panas matahari yang mengalir peluhnya ha, Macam-macam halnya dan apabila engkau lihat Akan manusia setengah di dalam terkejut Dan kesusahan Dan setengahnya dalam aman dan kesukaan Maka engkau ingatkan demikianlah pada hari kiamat Segala ambiak dan awliak Di dalam kesukaan Dan orang asykiak, orang yang celaka Di dalam terkejut Dan haru dan huru-hara Dan haru-hara kiamat Itu nah, suasananya nah, Macam juga lah gambarannya pada syawal ya, Ada orang tu kita ziarah rumah dia sono. Ada orang tu sedih Macam-macam halak Ha, maka begitulah gambaran manusia yang bersalah-salahan keadaannya pada hari kiamat. Nah, ha, Begitu juga yang kita lihat pada syawal. Itulah keadaan yang sama berlaku pada hari kiamat. Kan orang sambut hari ini macam-macam kan? Ada yang sedih, ada yang seronok. Lepas mayang tu, ada muka seronok, ada yang muka sedih. Ah ha, begitulah keadaan yang berbagai-bagai, ya maka ini kitalah itulah gambaran yang boleh kita ambil bahawa akan berlaku suasana yang sama pada hari akhirat. di mana para ambia, para awliyah kekasih Allah akan diberi kegembiraan, manakala para ashkya orang celaka rugi akan dijanjikan dengan kecelakaan. Dan apabila engkau lihat akan, ya panji-panji Sultan. Maka engkau ingatkan akan Muhammad, nah ya, pada tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita lihat. Ya, apa yang kau lihat, akan panji-panji Sultan, artinya kalau hari-hari kebesaran, hari-hari itu adalah yang bawa panji-panji Sultan. Contohnya, ya, katalah majid tuan-tuan terpilih. Sebagai majid, ia akan didatangi oleh raja untuk salat hari raya. Macam tu. Ya, maka majid itu mesti ada persiapan kan? Katalah pukul 7.30 atau pukul 8 sampai. Ya, kenderaan di ha, Maka tuan lihat nanti. Raja pun datang ke majid tuan-tuan. Atau suruh tuan-tuan. Nak semerai diiringi dengan panji-panji. Dia adalah dengan payung kebesaran. Ya, sebab apa nak masuk dalam kan? Nak soalan. Ha, maka itulah gambaran pada hari Mahsyar. Di mana masing-masing orang melihat panji-panji Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lewa. Ini kita duduk-dua kan. Ya, tahta liwaihi. Kita minta berada di bawah panji panjinya Ini juga lah besok ya aja hari ini atas dunia kalau raja-raja dia nak sembahyang masjid sekian ha tengoklah pukul sekian adalah panji-panji nanti datang ana datang dengan kebesaran ya mana raja-raja datang sembahyang raya tak macam orang awam sembahyang ya dia ada protokolnya sampai pukul sekian tengoklah sambut beratur ya bersusul manusia sambut datang kuasa masjid tuk nazirnya ketua kampungnya bersusun. nak sambut raja datang ya bersusul raja keluar kenderaan ha payung ni kita ni pun bersalam-salaman lah. ya? Orang-orang besar ni lah VIP masjid ni. Ya, sampailah raja masuk ke dalam masjid. Duduk sah depan. Diiringi pula di kiri kanan sah itu orang-orang besar. Itulah gambaran masyar. Sampai sahaja Nabi SAW pada masyar disambut oleh orang-orang alim saleh di kalangan sahabat. Kita takde can lah tuan-tuan. Ya, macam kitalah. Kita bukan jatuh kawasan masjid. Yang duduk depan pintu kereta raja tu jatuh kawasan masjid lah. Kan? Salam-salam-salam. Kita duduk intai-intai daripada jauh lah. Maka begitulah gambaran masyar. Dah kita berhimpun semuanya. Datang Nabi SAW. Biar Nabi sampai sahaja adalah orang yang mengiringinya. Sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni datang bersalam dengan Rasulullah. Eh, gambaran bayang. Eh. Mengiring Rasulullah duduk di saf yang paling hadapan. Nah, macam juga saf majid salat raya. Ha. Eh, ada hadis yang begitu. Eh. Sampai Nabi Tuhan ni lah. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali ni duduk keliling ni. Ini orang-orang ni. Ibarat tadi kalau dunia ni, inilah tu empat ketua kampung nasi Masjid. Ya? Yang dah duduk bersusun je kan. Sepanjang-panjang karpet sampai ke masjid. Susun je. Tak ya? masuk nak iring ni. Ya? Maka berjalan lah raja belakang tu iring. Dengan payung-payung kebesaran. Liwak dia. Sampai dalam masjid duduk. Ah ha, Ini pengarang ni cerita zaman dulu je. Ya? Hmm. Raja-raja Melayu dulu begitulah kan. Tiada kebesaran itulah gambaran masya-Allah tapi waktu tu bukan raja lah. waktu tu Nabi Sallallahu alaihi wasallam raja tak tahulah kedudukannya di mana Allah alam kan yang waktu tu yang diarak itu adalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu sanalah jadi kita kena tanyalah kita tukar mana agak-agak waktu tu eh sempat intai ke ataupun tak sempat nak intai ketika nabi sampai eh? kalau kita pun duk sibuk kaut peluh daripada muka kita pun tengah ku Kepanasan. Agak-agak puasan tak Nabi sampai? Itu soalannya. Tak sempat lah tuan-tuan. Macam juga gambar orang semayang raya kan? Dia kata. Bila datang aja raja, datang ke mahjir, kita dok tengah cari parking ni, tak sempat tahu pun. Dia dah datang. Tengah cari parking. Berpusing, pusing, pusing. Raja dah sampai lah. Ya? Kita pun tak tahu raja dah sampai sebab kita dok sibuk cari parking. Nampak? Nampak tak gambaran dunia ni? Ya? Cari parking. Yang ada tu tengah cari selipa anak tertinggal. Yang ni pula dok seduk ikat samping. Yang tu pula, sedangkan raja dah sampai Tak perasan, kena sibuk dengan urusan ha, Begitulah suasana masyarakat Datang tanda Nabi SAW Tak disedari oleh Ashkiyak Golongan celaka ni, tak sempat pun dia Sibuk dah, duk kaut peluk <guluh> Yang terkapai tangan, kelemasan ya? Yang tentu arah, yang muka ke bawah Kaki atas, ha? yang macam-macam Duk salahkan diri sendiri ya? Yang merangkak, macam mana nak intai Yang berguling, macam-macam hal Sedarkah dia Nabi sampai? Tak sedar Ha, berbanding dengan sahabat. Ha? Yang memang dah ada, dah beritahu. dah memang tunggu Rasulullah. Sampai saja Nabi itu. Hasnipat kita. Oh, ini Abu Bakar, Umar, Awliya, Ambiya. Tunggu, tunggu. Ya? Iring Nabi sampai masuk saf. Di masyarakat. Ya? Duduk di saf yang paling hadapan. Bertemu Allah SWT. Ini gambaran kita lah. Waktu ya? itu dia kata datang raya tu pagi sajalah gambar. Intai-intai orang ke kanan tu, Macam-macam hal yang cantik, yang hodoh, yang wangi, yang busuk semua dia. Ya? yang duduk sah depan, sah belakang, sah bergalas warna lain sejadahnya pun ada. Ha begitulah daripada pada besok, safnya boleh lain. Sah paling depan tu saf kiramil bararah, orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Ya, ini kiramil bararah ni saf paling depanlah. Siapa di situ tuan-tuan, kita gagak layak tak? Duduk situ. Tapi tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada mustahilnya untuk kita layak. Ha tu soalannya. Tak ada mustahilnya untuk kita layak. Tak mustahil. Ya? walaupun saingannya sengit ha, tapi tak mustahil untuk kita layak ha, maka di sinilah peranan kan kita nak lihat dan kita gambaran. maka kita ambil dalam masih dalam ma'uizah lagi kemudian dia kata apabila engkau lihat akan berhimpun manusia maka engkau ingatkan akan berhimpun sekalian makhluk pada madang masyar himpun ha, masjid tadi atau padang lah dan apabila berdiri mereka itu kepada salat maka engkau ingatkan akan berdiri segala makhluk bagi Tuhan Rabbul Alamin. Nabi datang saja ke mak as jamiah, bangun semua. Begitulah bangunnya manusia ketika hadirnya Allah Subhanahu Wa Taala di padang masyarakat Bangun semua. Ya, ini kita lihat. Dan kemudian dia kata dan apabila berdiri mereka itu kepada sembahyang, engkau ingatkan akan berdiri segala makhluk ke bagi Tuhan Rabbul Alamin. Dan apabila engkau tangan ya apabila apabila angkat apabila, apabila angkat tangan mereka itu untuk takbiratul ihram uh, maka ingatkan olehmu akan angkat ha, suratan amal masing-masing nah, itulah gambaran gambaranilah dan kemudian kata apabila membaca imam ya akan bacaan dalam solat maka ingat olehmu akan membaca suratan amal kamu ini dibacalah ha imam bacalah al-Fatihah ha, itu ibarat waktu tu di padah masya dibaca suratan amal kita waktu salat tu baca fatihah sendiri kan. Baca tu ibarat baca suratan amal lah. Dari Bismillah sampai walad dalin tu. kita tiba kan, itu gambaran masyar. Masing-masing kita baca sendiri al-fatihah. Baca sendiri suratan amal. Sebab tak sah salat kan. Malaikah kena baca al-fatihah. Ya, maka di sinilah ranannya kita lihat maka dibaca suatu amal dan apabila rukuk mereka itu maka ingat olehmu akan kehinaan segala muka bagi Tuhan al-hak al-hayyul qayyum seperti firman wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum ha, li ya lil hayyil maaf dan telah hinalah segala muka bagi Tuhan al-hayyul kayyum, Tuhan yang Maha hidup lagi Maha berdiri dengan sendirinya itu suasananya waktu rukuk dan apabila sujud mereka itu pada waktu salat hari raya ni maka ingat olehmu akan hari ya, yang diseru akan mereka itu kepada sujud seperti firman-Nya yauma yaqshafu ansakin wa da'una ila sujud ha, sebut olehmu ya Muhammad akan hari yang dibukakan daripada betis iaitu kinayah daripada sangat haru huru-hara kiamat ha, buka betis tu ha, gambaran orang ni kalau di kelang kabut dia berlari tu sampai selak kain nampak betis nah ha, suasana kiamat Ala guna adalah bentuk kinaiah. Ayat ini adalah bentuk sindiran. Ya, Allah mengatakan apa? Kata Allah Taala tadi, yauma yuksyaf. Pada hari kiamat itu terbukalah betis mereka. buka tu bukan sebab dia nak selak, menunjukkan kelang kabut. Ya, sebab orang kalau kelang kabut, ah tengok tengok, tengok makcik-makcik di kampung kan. Kalau dia kelang kabut kerja ayam tengok, dia selak kain-kain kain batik dia. Ya, nampak betis lagi tak? Ah ha, tu makcik, pakcik pun sama juga. Ha, kalau balik malam Jumaat, balik pada masjid, nak lurupang kubur, selak kain, ni. angkat kain lari. Nah, itulah kata wayu ksyafu ansakin. Ya, jadi Allah gunakan wayu ksyafu Sakin itu bagi kinayah. Jadi kinayah itu bahasa sindir. Nah, bukan, bukan maksudnya hari kiamat itu kita ada kain nak diselak. Ya, tapi maknanya huru hara manusia. Ibaratnya begitu dunia kan. Nah, juga orang Arab begitu orang Arab ni kalau dia lari dia angkat jubah kan. Angkat jubah. Diselak jubah lah, lari. Lagi. Macam itulah. Ya, jadi itu gambaran pada hari kiamat. Kinayah daripada sangat hara, huru ha, hara kiamat. Dan diseru akan <coughs> mereka itu kepada sujud. Dan apabila duduk mereka itu maka ingat oleh muan Duduk kan dalam solat itu antara sujud tadi Akan duduk tiap-tiap ha, umat atas lutut Mereka itu seperti firman Allah Ta'ala ha, Dan melihat engkau ya Muhammad Akan tiap-tiap umat ketika hari kiamat duduk atas lututnya masing-masing Daripada ketakutan huru-hara kiamat Nah itu gambaran ni semua gambaran tu ada Daripada kiam salat, kiamat salat Duduk dalam salat ni semangai raya ni Ya, kait bahawa itulah penimpunan pada masyarakat dan melihat engkau ya Muhammad ya. dan kemudian dia kata lagi dan apabila memberi salam habis salat raya mereka itu pihak kanan dan pihak kiri dikirim salam kanan, laki, dan kiri dan bercerai-cerai dengan olehmu akan bercerai makhluk satu puak kepada syurga dan satu puak kepada neraka seperti firman Allah Ta'ala farikum fil jannah wa farikum fil syair satu puak manusia akan ke syurga dan satu puak pada neraka Ya, itu gambaran selepas habis salat Hari raya. Dah habis semayang tu Kita pun bersalam-salam nak balik rumah macam-macam lah ya, Maka ibarat begitulah suasana Dah habis perbicaraan ni masyar ha, Ni bergeraklah ke tempat yang telah ditentukan Tapi tak ada tempat lain Surga atau neraka. <tuh> bergerak juga ya. Kemudian dia kata lagi apa lagi? Dia kata dan ha, Apabila membaca imam akan khutbah Lepas semayang raya tu khutbah kan Macam Bik semayang Jumat dia khutbah Semayang. Ni ha. kadang jangan keliru sudahlah Ya, sebab ada orang nanti dia datang masjid lagi kaya. Dia kata, tengok khutbah pun dah dibaca. Dia kata sempat lagi nak. Dia kata Kat anak dia. ya, Baru khutbah katanya. Nasib lah. Ya, Lepas-lepas khutbah tengok-tengok orang tak. Dah turut salam balik lah. Ya, Baru keadaan muka kan. Ni orang nampak sangat lah ni. Ya. Ha, kemudian itu yang berlaku. Kemudian dia kata maka ingat olehmu. Ketika imam baca khutbah tadi akan seru Jibril. Alayhis salam. Ha, kita tahu olehmu bahasanya. Ha, satu. Ha, bahasanya. Apa ni? Si Anu. Ya? Anak. Ha, si Anu. Si Anu. Uh, apa ni? Si anu, anak si Anu bahagia selama-lamanya tiada celaka kemudiannya dia olehmu oleh bahawa si Anu anak si Anu celaka selama-lamanya dan tiada bahagia kemudiannya jadi itu peristiharan Jibril AS maka khutbah ni ibarat Jibril istiharlah dia ni untung, dia ni huwi, ni neraka, ni syurga maka itu suasanalah gambar kalau imam naik atas mimbar, ibarat Jibril naik ke atas mimbar Jibril nak menyuruh manusia disembelihkan korbanan ini tentang idul adha pula maka ingat olehmu akan sembelih maut ya, yang ada ia atas rupa kibas ya, pada hari kiamat antara syurga dan neraka ya serupa apa ni apa ni seru seru yang menyeru ai jannah khulud ha, bila mautin yani kekal dengan tiada mati dan hai ahli neraka khulud bila mautin ya wallahu alamt itu juga ada seruan maka bila habis saja kalau ibadah hai kurban itu kita sembelih saja maka itu ibarat serahan kita lah ha, artinya matinya manusia itu arti a, mana, mana atas rupa kibas maka a, kita kata sembelihan itu a, atas rupa binatang ibaratnya kita kata kita menyediakan a, satu kurban kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita menerimalah Ha, penutup maaf, ha, Penutup kepada segala-galanya Sama ada kita ke syurga atau ke neraka Maka besok di akhirat Bila kita masuk ke syurga akan ada seruan daripada langit Mengatakan khulut kekallah Bila maut ha, wahai ahli syurga Kekal tanpa ada kematian Nak di syurga selama-lamanya Dan kemudian khulut bila maut wahai ahli neraka Kekal juga tak ada mati dengan seksa yang berkekalan Dan tidak ada kematian Selama-lamanya Wallahu a'lam. Jadi habis bab yang ke-13 tentang Ramadan Yang kita sudahi dengan ma'u'izah Ma'u'izah ini peringatan Ati kaitan yang kita boleh kita ambil sebagai atibar lah. Nah, Ramadhan syawal, dunia dan akhirat. Jadi bermula daripada malam raya sampai pagi raya. Persiapan, semayang, sampai salam. Maka semuanya ada atibar-atibar. Yang perlu kita kaitkan. Ha, dengan keadaan manusia pada hari kiamat dan inilah cuba difaham oleh pengarang kitab mudah-mudahan menyambut Syawal ha, dengan rasa insaf, dengan rasa seronok kalau kita mengisi Ramadan dengan beribadah ha, dan rasa rugi kalau kita mengisi Ramadan dengan ha, kita kata amalan yang sia-sia, maka inilah gambaran-gambaran yang mudah-mudahan akan menaikkan semangat kita ya untuk mengisi Ramadan pada tahun ini mudah-mudahan dengan beribadah supaya Syawal tahun ini kita sambut ibarat sambutan orang-orang saleh di padang mahsyar. Jadi ini yang boleh kita ambil untuk saat ini ada soalan tak silalah. Lihat nanti bab yang ke-14. Ya, fi fadilatil faridah. Ha, pada bab menyatakan kelebihan semahyang fardu. Ada soalan tak? Ha, batu sakrah. Ceritakan. Batu sakrah ni batu yang ada tergantung. Ya, di Al-Aqsa. Ya, batu yang tergantung uh, di Mahjid Sakrah. Mahjid Sakrah ni mahjid, dia bukan Mahjid Al-Aqsa. Eh. Mahjid Sakrah ni satu Mahjid berdekatan dengan Mahjid Aqsa. Ya, maka di situlah diceritakan bahawa Nabi SAW memulakan mi'rajnya ke langit. Ya, maka batu itulah yang dipijak oleh Nabi. Ya, dan kemudian menaiki anak-anak tangga ke langit. Ha, maka dipanggil sebagai sakrah. Ya, maka batu sakrah inilah ha, dia disebut oleh Nabi S.A.W sebagai batu surga, ha, batu syurga Dan keajaibannya dah ada hari ini kalau kita tak sempat pergi Palestin tengok di taman Tamadun Islam Kuala Terengganu. Ya, taman Tamadun Islam tu ada tu batu gantung. Ya, pergi ke apa tu? Apa? Pulau Pakuan ke Pulau Pakman. Tahap di Tenggara Pulau Tenggara Pulau tahu kan, pulau Wan Man, ha, taman taman taman Titiayah ha. di taman taman Islam Tenggara tu ada replika, ha, dia ada replika kota-kota Islam di dunia, ha, ada Masjid Haram, buat ada Masjid Nabawi, buat dia kan, ha, sampai ada satu tu Masjid Al Aqsa, ha. kemudian ada sana tu Bahtsul Sakra, ada ada batu yang tergantung dia buat dalam bentuk replika, boleh naik atas tu, boleh masuk dalam, mana ha, boleh tengok lah. Dia buatlah. Ya, jadi, batu tu adalah batu berasal daripada syurga. Dan batu besok akan kembali semula daripada masyarakat. Ada ha, tempat berdirinya Israfil untuk meniup sanggah kala. Yang kedua. Daripada situlah. Ya, Allah Alamu bisa awak ceritanya kan. Dan Israfil ni pula balik-balik tentang tiupan Israfil ni. Ha, Masya Allah lah. Ya, bila tanya pada Nabi SAW Ya Rasulullah. Ha, Nabi mengatakan Israfil ni malaikat yang meniup sanggah kala. Dua-dua kali. Kerja dia. Malaikat Israfil ni malaikat yang paling kurang kerja. Dua je. Dia dua kerja yang dia buat. Satu tiup nak kasi hancur alam. Satu tiup nak bagi bangkit balik yang musnah. Dua kerja sepanjang ayat dia. Ya? Maka dia meniuk tu menggunakan sanggah kalah. Kala sanggah kalah dia uh, uh, kita kata apa? Uh, sur. Wa nufi khafi sur. Sur ni adalah nama kepada sanggah kalah itu. Sat waura. Ditanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah Masur. Ya Rasulullah. Ya? Bagaimanakah rupa sur itu? Rupa trompet sanggah. Kata Nabi. Karnon manfukhun fih. Dia diumpamakan tanduk binatang yang ditiup. Orang perang zaman dulu kan, semboyannya pakai tanduk binatang. Pon, eh, Cerita-cerita lama ni kan, yang duduk sangkut dekat pinggang. Ni. Eh, Duduk atas kota kan, nampak musuh datang, ha, tiuk. Melengkung dia kan. Ha, tu, karnon manfuh konfi'i. Maka kata Nabi, sangka kalah yang ditiuk oleh Israfil tu, umpama sebiji macam tanduk yang ditiup waktu perang. Cuma kata Nabi, eh, ada pun mulutnya kata Nabi. Ini hadis sahih termizik. Dalam Barun Mazi syarah panjang di sini mulutnya seluas langit dan bumiya ha, tu bayang. Ti cogong kala tu Corongnya depan tu seluas langit dan bumi. ni ha, bayangnya. Eh? Ha, kalau yang sangka kala tu luas tu, yang meniup tu besar mana kakak? Nee, ya? Subhanallah sajalah. Jadi mustahilkah? kan? boleh terima logik kan? Bila tiup sangka kala tu, untuk alam ni mustahil. Kata hadis bila ditiup sangka kala yang hidup dan dan mati bintang berkeping jatuh dengan tiupan itu sekali tiupan orang kata logik kah bunyi boleh menyebabkan musnah alam iyalah kalau dah corong dia pun luar langit bumi logik kah logik kan hari ni kuasa bunyi kalau bunyi kuat-kuat boleh pecah tingkap ya bunyi ya? kalau ambil trompet tiup kat orang sakit jantung pun mati dia bunyi ni ada ada kekuatan tu kata nabi bila tiup sangakala yang hidup dan dan mati logik kan jatuh bintang ya? ikan dalam air itu melompat keluar kata nabi dengan satu tiupan Eh logik ke? Apa tak logiknya? Kalau dah mulut sangka-kala itu kata Nabi Seluas langit dan bumi Dia punya Mulut corong tu luar langit bumi Kuat mana bunyi tuan-tuan? Berapa ruat tu? Eh? Huh. Yeah? Bukan speaker tu speaker yeah? sistem tu Hari ni orang gila-gila main muzik kan? Apa kan Itu corong dia Dan bayangkan kalau itu besar corongnya kata Nabi Bagaimanakah istirafil itu? Besar mana kakak? -kak? Yeah? Kalau trompet dia pun besar tu, dia tu besar mana? Subhanallah Ini malaikat tuan, tak boleh gambar dah itu sasana tu ane ya? jadi itu baitus saqra tempat di berpijak ya wallahu alam. Soalan. Ah ha, itu khilaf di kalangan ulama tauhid ya ha, tapi kalau menurut kepada kaul yang asah dua kali saja. Ya ditiup dua kali. Satu tiupan untuk mematikan yang hidup, memusnahkan alam. Satu tiupan lagi untuk membangkitkan yang musnah. Aduh ha, ya? ya. Tapi ada kaul yang mengatakan tapi kaul yang paling asah dua sajalah. Ini kalau rujuk cerita Sangkala ini panjang dalam kitab Baharul Mazi. Ya hadis ya Isyarah panjang oleh Almarhum Idris Almarbawi Panjang hadis ni ya? Mahzir, Kita baru akan jumpa hadis tentang sangka kala je Panjang lah tajuk hadis Beberapa hadis datang ya? Cerita habis dalam Bahruan Mahzi Satu persatu ya? Tentang yang meniup bunyinya kuat mana semua dia. Dan dua kali tiupan Ya Allah alam. Kita lain Insya Allah sudah tengok nanti pada kuliahkan datang. Alababurabe asyar fi fadila tilfarida. Kita akan bincang kuliahkan datang banyak umum kita. Bab yang keempat belas. Sebelum Ramadan sempat satu Insya Allah. Bab yang keempat belas pemulaan mukadimah Insya Allah, nanti pada menyatakan kelebihan sembahyang fardu yang lima. Tengok apa kelebihan salat. Nah, ini pentinglah. Ya. Tengok apa. Sebab apa kita tuntut salat. Apa kelebihan salat. Apa kecelakaan orang tak salat. Nah, kita akan lihat nanti. Ada yang akan datang. Aku lakukan oleh hadar. Astaghfirullah Assalamualaikum. Wa alaikum warahmatullahi bin syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laramil alamin. Wa salatu wassalamu ala syafil anbiya wa la mursalin. Wa ala ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah maha krishna min zulmatil wahmi wa akimna bin nuril fahmi. Waftah alina bima'rifatil ilmi. Wa asin akhlaqana bil ilmi. Wa sahilana abu- wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rabbil alamin takabal minkum